Але ви більше вірите йому, ніж мені. То що я зділаю? Романе досить, втрутилась в розмову мати. Дивись, який хлопець бідний, на ньому лиця немає. Нехай хоча б поїсть. Дивися, як замерзла дитина. Гаразд, ходімо на кухню, невдоволено сказав батько. Продовжимо там розмову. Та не хочу я їсти, відказав з гонором син. Ми з другом жмеренці. Дрова покололи одній бабулі. Вона нам дала гроші і хавчик у дорогу, та й люди хороші з нами їхали в купе. «Ой, брешеш!» – сказав батько. «Тану тату!» – щиросердно обурився Віктор, і у нього на очах заблищали сльози. Ці сльози змусили загасити недовіру батька, і він лише зітхнув. «Перевірю я завтра рух поїздів. Ти яким приїхав?» «Не знаю. Він в 12 часов приходить», – не спогнувши оком збрахав Віктор. Так ти справді дрова колов, запитала мати. А коли б ногу собі врубав? Ти й додому не міг подзвонити. Ой, маманя, я не хотів вас безпокоїти. Все, іду спати. І почвала до себе у кімнату. Бреше, вирішив батько. Та ну, бреше, скажеш таке. Бач, який син у нас. Не хотів навіть турбувати. Мерзотник росте, викрутився. Але добре, що з ним все гаразд, подумав батько та змовчав. Віктор довго не міг заснути. Він перевертався з боку на бік, наче шукаючи собі кращого місця на широкому ліжку. Перевертав подушку, потім ніби заспокоївся, але відчув, як докучливий холод, що переслідував на вулиці, пробирається до нього під покривало, морозить ступні та пальці на руках, дістається під майку і холодить душу. Зіщулившись, підібгавши під себе ноги, хлопець впав у забуття. Розділ десятий Ліда поверталася від Ольги, коли почало сутеніти. Вітер підганяв її у спину, але вона не поспішала. Куди її поспішати? У квартиру, коли ні до чого душа не лежить? Коли тебе з чотирьох сторін оточують стіни і моторошна тиша в кімнатах? Прийшовши, спочатку вирішила сісти за уроки, але думки були десь далеко. У серці вілася така нудьга, що можна було справді вовком завити. Дівчина сіла у крісло і втопилась поглядом у стіну. Несподівано захотілося звернутися до стіни зі словами, але впіймала себе на тому, що це буде досить нерозумно, а за вікном гойдав деревами шалений вітер, і він старав без жалю з їхніх верхів обостанні листочки, що, немов пропорції надію, тріпотіли на гнучких деревах і і жбурляв їх у безвість. Небо було без хмаринки, проти сіре та байдуже. Вітер поніс геть свинцеві хмари, які важким нерухомим тягарем донедавна висіли над землею і своїм холодним подихом загасив сонце. Це був останній подих осені. Вітер осушував калюжі та землю, підіймаючи перемащені болотом опалі листки. Він озвірів від почуття власної переваги над світом і права володіти старим листям та сміттям, стукотів у віконні шиби, перебирав та дзвонив дротами, які дбайливі господарі натягнули на вулиці для сушіння білизни. Без жалю гнув до землі слабкі деревця, запобігли його обминаючи старі дерева, які сікли йому спину пружними гілками-бадугами. Потім гамовувався і, немов зрозумівши всю марнуту та безглузді своїх вчинків, сором'язливо підвивав із скавулів, намагаючись вужем вповсти у шпарку віконної рами. «Так і ми, – подумала дівчина, – шалені, поки кохаємо, радіємо, почуваємо себе володарями світу». Біснувато порушуємо спокій близьких, а потім, коли все минає, починаємо добиватись розуміння у проваліх чужих душ, влізаючи в них, наче цей вітер, у шпаринки віконних рам. Все минуло, більше немає любові, та й слава Богу. Настав ранок, дівчина прокинулась не такою бадьорою, як завжди, тіло було ватяне. Солодко потягнулася, заплющила очі, і їй здалося, що новий день принесе щось хороше. Ще раз, повернувшись з боку на біг, нарешті виповзла з-під ковдри. У кімнаті було холодно, немов у холодильнику, хоч термометр на стіні доводив, що у квартирі плюс 22. Він, напевне, так і замерз на цій позначці, подумала дівчина. Опустила босі ноги на холодний і слизький, мов лід паркет, і обережними кроками, наче боячись упасти, підійшла до вікна. У серці жевріла надія, що, коли вона розсуне штори, побачить сніг, який за ніч засипав вулиці, і неможливо буде розібрати, де газони, де тротуар, бо ще ніхто не встиг ні витоптати стежки, ні проїхати машиною, і люди будуть на умання по пам'яті прокладати дорогу.